хоч яким воно було, від непевності в майбутньому, від тривоги перед наслідками змін, які сама собі влаштувала, бо несила вже було жити, як раніше. А крім того, у неї затримувались місячні і були причини нервувати ще й через це. На сходах за дверима чекав Ілля, який давно нижком позарив на неї небайдужим оком, а після цієї вечірньої грози з поцілунками, то, мабуть, вирішив, що з цього щось вийде. А Женька досі не визначилась, бо хлопець був не зовсім таким, як інші на районі, хоч і росли всі разом. Мабуть, лише він один з усіх був дитиною з пристойної родини, де батьки не розлучались, не сиділи, не пили, не билися, його не ображали, а навпаки, ставились по людськи, платили за навчання і всіляко підтримували. Майже ідеальна картинка, і чому такому хлопцю не вистачало саме її, Женьки. Але пропозиції допомогти з переїздом учора було прийнято. Ілля підхопив обидві сумки, вони перечепили ще одну торбу через плече, замкнула двері, і вони війшли у ліфт. Не передумала, спитав її Ілля, ні, не жалкуватимеш, життя покаже. Але все одно навряд повернуся, принаймні жити, ходити буду мами на млинці. усміхнулась вона і тріпнула волосся. Ілля нахилився уперед лобом її маківку і замер. Міг би, обійняв би її малу. Так захотілося раптом захистити її від усяких нагараздів. Але руки його були зайняті тими сумками, і він зробив, що зробив, прошепотівши при цьому. «Не переживай, усе розрулиться, я щось придумаю». Ой, сердито струснула головою Женька, «Ще ти мені тут почни, придумає він, не чіпай мене сьогодні і без тебе». «Не чіпатиму», – цітхнув Ілля. Біля під'їзду стояли таксі, всі. Хлопець рушив до нього. Ти б іще контейнер замовив, просичала від несподіванки Женька, але не стала сварити хлопця на очах у цікавих бабуць і молодець із дітлахами, що топцювали неподалік, а й сама впевненим кроком рушила до машини. Сідай, не бурчи, не на скутері ж тебе перевозити. Ілля закинув сумки в багажник і відкорив перед дівчиною дверцята. Скутер у нього дійсно віднедавна був, та ж ніяк не підходив для вантажних переверзань. Перше, що промовила господиня, літня і самотня Оля Яківна було. «Тільки ніяких хлопців». Вона загородила собою прохід, побачивши за спиною квартирантки високого парубка з двома сумками в руках. Ми ж домовлялися. «Ніяких хлопців. Син дозволив мені здавати кімнату. Але ніякого борделю тут не допустить, хоч і живе окремо». «Так, так, пані Ольго, це Ілля, мій двоюрідний брат. Він просто допоміг мені перенести речі». «Не переживайте, ми поставимо в кімнату і підемо». «Постав у коридорі, ми самі розберемось», – промовила господиня до Іллі, вказуючи худою рукою під стіну. Ілля переступив поріг, поставив торби і зробив крок назад. «Женю, я почекаю на вулиці». «Ага, я швидко», – махнула вона йому і потягла одну сумку в кінець коридору до кімнати, де збиралась починати самостійне життя. «Не ображайся», – промиврливо мовила господиня. Але в мене був прецедент, ледве здихалась з того борделю. Такі тут кавалері ходили, що я сама боялася з кімнати носа висунути, то викликала сина, щоб розібрався з ними. Розумію, сіткнула Женька, штовхаючи двері. Ось ключ. Твоя територія замикається. Щоб не думала, що я буду нишпорити у твоїх речах чи просто пхати свого носа. Вона простягнула на покреслені лініями життя старечій долоні невеличкий жовтенький ключик. «Було б, у чому тут шарити?» – хмикнула дівчина. Але оцінила підхід господині до питання приватності. «Ну, обживайся, з харчуванням вирішую сама, я майже не готую, стара вже їсти не хочеться, перебиваюсь з тим сим, а ти молода, тобі треба сили. Але я тобі здала кімнату, і на цьому мої послуги завершуються, зрозуміла? Та, звісно, я і не збиралася у вас столуватись, не хвилюйтесь». «Ну і добре», – зіткнула старенька, – Пошкутильгала до своєї кімнати. — Ольга Яківна, а ключі від вхідних дверей? — зойкнула наздогін Женька. — І чу так кричати, я не глуха, — озирнулася та. — Он у дверях стирчить Вийми, то й будуть твої. — У мене є ідея, — сміхнувся до Женьки Ілля, коли та вийшла з під'їзду. — Ну, не надто весело, — відреагувала дівчина. — Поїхали кататись на кораблику. Глянь, яка погода. Типу, відкриємо сезон і відсвяткуємо початок твого самостійного життя. Зазирнув він у вічі. На кораблику, на мить завагалася, вона глянула в небо, а потім у той бік, де за будинками, за промзоною і знову за будинками, був Дніпро, вона це знала і відчувала нутром. Ого, дощу сьогодні не буде, а якщо й буде, то теж нічого, двозначно сміхнувся Ілля. Ні, не поїду, твердо промовила Женька, і навіть сама здивувалась, Чому відмовилась, адже прогулянкою по Дніпру була б справжнім святом? Але Ілля не хотіла вона прив'язуватись до цього хлопця з про приємність на двох, бо й у собі вже не була впевнена, і боялась, що чим більше тих згадок про спільне хороше, тим важче буде...